Uh, hola, me bé? Sí? Vale. Bueno, gràcies per venir, em dic Peter. Um, jo, bueno, jo he fet aquí, aquesta presentació, aquesta xerrada, diversos cops i va bueno, anar molt bé, molt fluid, A, B, A, D, però ahir després d'uns debats que, que es tenia aquí i altres coses vaig quedar una mica remogut i doncs vaig decidir canviar-ho bastant i així que teniu vosaltres la mala sort de ser una mica un públic experimental i ja, ja veiem però um, tampoc m'agrada no sé el format de xarrada que hi ha de tot planificat des de notes que totes com que podries també estar sentint una, una gravació o, o el que sigui sobretot en temes tan serios com la lluita la, la llibertat um, i crec que també és, és molt necessari no estar repetint-nos, sinó sempre pensar i tornar a pensar les coses. Um, Vulls cops amb amics hem, hem, fet la, hem fet la broma de que si, si anava a escriure com una segona part, al llibre, si la primera es diu l'anarquia funciona, depèn del nivell de pessimisme de, del dia, la segona part deia però de a vegades és una merda, però és molt, molt, molt dur. Um, no és dur, no és difícil perquè, perquè l'an aquí és un ideal molt, molt difícil d'alcançar <coughs> si no és difícil perquè vivim en una societat que, que ens destrueix cada dia que, que, ens, que, que no vol que, que siguem lliures uh, perquè, perquè la lluita és dura i per això es diu lluita um, doncs per una banda suposo que és un llibre molt, molt optimista en el sentit de que no crec que està demostrat a de les obres que l'anaquia és totalment factible en qualsevol moment, en qualsevol societat ara mateix, si voldríem, podrem tenir l'anaquia i tenir la llibertat total i, i seria molt bé i molt benic i tot això, però per l'altra banda no crec que això és veritat però per l'altra banda no, no ha de vendre vendre'ns vendre vendre'ns cap solució, solució falsa ni, ni camí fàcil, perquè si les Demostra, sí, a, a mi em demostra una cosa que tots els camins fàcils a, a la llibertat, a l'alliberament per la revolució a, són falsos i, i potser que, que era un punt que va sortir en, en el debat sobre les vies institucionals de, de, de lluita que moltes persones estan sempre cercant una solució fàcil que algú es, ens veiem com una, una idea una solució, un, un programa que, que ens conduirà a, a la llibertat i la felicitat i tot això Bàsicament el llibre de qui... Cuí com sembla uh, no, 80 o més exemples de l'anarquia en la pràctica. Uh, la majoria d'aquests exemples no són explícitament anarquistes. Són anarquics, són antietorretaris, són exemples d'autorització, però no són d'un moviment que s'autodenominava anarquista. I vaig, vaig escollir fer-ho així perquè, per una banda, uh, les anarquistes i les anarquistes um, no són... Um, els, eh, bueno, els especialistes de, de les pràctiques d'autoorganització i de llibertat, sinó que la gran majoria de la l'història humana ha sigut anàrquica. Uh, doncs generalment es pot trobar molts més exemples no anarquistes de l'anarquia o de, de societats horitzontals, anti-autoritàries, autoorganitzades i, i tal. Um, per una banda també per atacar una mica l'eurocentrisme dins d'una gran part del moviment anarquista um, i per fomentar l'aprendre d'altres, aprendre d'altres experiments, societats i, i tot això. Um, en els exemples que, que tracto més profunditat sempre intento problematitzar no, no volia vendre cap moto no volia donar una, una imatge sencilla perquè òbviament encara no ho hem aconseguit o sigui per una banda l'anarquia és una possibilitat sempre present però per l'altra banda eh, encara no hem guanyat encara estem dominades i dominats i per mi no serviria per molt parlar de que bonic que tot, totes aquestes històries sense mirar o investigar el perquè uh, per què han fracassat calcuure aquests exemples. Uh, doncs, també va centrar en, en els problemàtics, en els obstacles en les debilitats per intentar donar una lectura que, així que fomentava l'autocrítica, la, el, el pensament crític i, i tot això.. Aquesta xerrada hauria de ser totalment innecessària, hauria de ser totalment innecessària perquè la, la gran majoria de la història humana ha sigut anàrquica. I si, si una persona desconeix això, és una gran gràcia a un procés de, de genocidi, de colonització, de... De destrucción total de, de memoria popular y, y de, de historias que que les en contenidos de historias fabricadas por por dominarnos. Um... <coughs> No sé, donar una xerada sobre si, si és possible l'autoorganització i el viure en, en una societat horitzontal i autoorganitzada hauria de ser tan absurd com donar una xerada per convencer la gent que els essers humans són mamífers Saps hauria de ser una cosa totalment present evident i tot això um, desafortunadament no és així desafortunadament vivim en una societat um, en què les nostres memòries d'altres formes altres maneres de ser de la, la, les nostres pròpies històries eh, ens han sigut totalment eh, fortades um... a veure um... l'estat és una invenció dins de la, la llarga història humana recent Uh, uns dels més pringats, els que uh, en els temps uh, es dirien els occidentals, que serà si la, la, la, la, la subespècie de l'ésser humà com és probablement més pringat en, en tot el planeta, uh, eren els primers en desenvolupar els estats, però també hi havia altres, altres exemples uh, a gairebé contemporànies. Um, I doncs, en alguns casos va començar fa um, 6 o 7 mil anys, en altres casos no va començar fins a fa 100 anys i en altres casos avui dia encara hi ha gent que viuen en contra de l'Estat i a un grau molt potent fora del poder estatal encara que a cada tros del planeta hi ha una pretensió estatal Gràcies, ja, ja, ja, Agora você viu, você pode para lá e pediu para lá. Obrigado. Não é nem comida. Ah, tá certo. Hum. Merci. Bom. Saudade. Ah, olha só meu meu olhozinho, agora vamos. Estem acostumades a una història molt unilineal de l'evolució de la nostra espècie, de, a partir de Mesopotàmia ja existeix l'estat i doncs l'estat predomina en l'història humana. Però això és mentida, que, que fins a fa... Bé, um, una... una, una... <susurra> Necessitarem un bate aquí, però, per terminar per, per, per la xerrada... Um, si o sigui, ens donem la idea d'un cop que apareix l'Estat com que és la forma d'organització superior ja no existeix tot el, allò marginal, tot, tot, tot uh, les altres formes de d'organitzar una, una societat, uh, encara que fins a, diguem... Fa, fa poc, ¿sabes? 400 anys la majoria de la superfície de la, del planeta uh, està poblada, habitada, per societats no estatals i, i doncs dins de, dels bueno, 100 milers d'ans que sempre hi ha un debat entre, entre um, els biòlegs en quin minut, moment exactament començava l'espècie de well, Homo sapiens sapiens però well, diguem 100 milers encara que hi yeah, ha yeah. diferències d'opinió però en la gran majoria d'aquest temps um, l'estat no, no existia um, o existia però moltes societats uh, elegien i era una elecció realment, uh, per la qual moltes societats lluitaven molt fortament per no caure uh, sota la, el domini de l'estat um, Donc estem parlant d'un experiment molt minoritari en, en la història humà <coughs> i quan la gent comença a reconeixer això um, apareixen tot una... Well, molta, moltes mentides per, per neutralitzar aquest fet per treure tot allò de perillós d'aquest fet perquè un cop que comencen a pensar que una altra forma de ser no tan, no tan sols és possible sinó que és la forma més probable, per ser és la forma més, més comú, per ser, doncs això potenci moltíssim a les nostres lluites contra tot allò que ens, ens oprimeix. Um, perquè en la història de l'Estat també hi ha molt més Estats que han fracassat, que la gent s'ha revelat i han destruït uh, uh, aquests Estats, que Estats que han pogut projectar la seva força uh, continuament pe, pels temps. Um, mirarem... Uh, a l'ús d'aquests mentides. Mm. Mm. Com que no volia, no volia partir d'un guió, mm, havia demanat l'ajuda d'algunes persones per aquí per com, col·lectivitzar una mica tot el que, tot el, el, el que venia a mencionar. I doncs a veure si, si trobo algú que tu no tenies, no? Què tens tu? Què paraula tens? Crime. Vale, aquest és, és un dels, bueno, dels, dels més comuns. Vale, però si no existeix un estat, què faríem amb, amb el crim? Què faríem amb, amb els delinqüents i tot això? Com ens, ens protege, protegeríem? òbviament, bueno, sense un estat i sense llei no hi existiria crim perquè el crim, el problema amb el crim no és es que estàs fent una cosa malament estàs fent mal a algú sinó que eh, estàs desvedent als líders a l'autoritat de, de la teva societat doncs si tu fas una cosa l'important eh, no són eh, els efectes del que has fet mira, tu has fet això mm, què t'ha fet sentir el que ha fet ella o què han sigut les conseqüències de allò, sinó a mi de l'estat, tu, a la presó. I doncs això és una manera molt, molt autoritària de, de pensar en els conflictes i els problemes dins de la societat, que tu no, no has sigut, sigut obedient, tu has trencat amb, amb una cosa escrita per les autoritats de, de la societat. Això no és flexible, no mira ha coses contextuals i no eh, posa el centre de la nostra mirada a eh, les qüestions de, de, de la sanitat, del benestar de, de les mateixes persones, i això no és casualitat. Uh, les primer, els primers còlegs de lleis una grandíssima part de, de, del seu temàtic era um, qüestions de propietat i d'esclaus de de, um, de, de, de i una societat basat en, en l'esclavitud com els primer, tots els primers estats um, i, i doncs era un règim per controlar un, un sistema desigualitari <coughs> doncs no parlem de crim perquè crim no hi haurà parlem de, de danys socials parlem de, de, de maltractament parlem de conseqüències humanes doncs ja hem de pensar en com m'afectar mi com afectar a tu Saps? Hem, de, hem de pensar en les conseqüències per les persones i aquestes són coses que una persona mateixa ha de definir no, no pots mirar en un llibre i, ah, vare, et sentes trist traumatitzat i, i potser també que tindràs problemes sense seguir amb la teva rutina diària vare, doncs fem una multa així i això arreglarà tot no sinó les persones directament afectades han d'estar en el centre de la mirada social i, i doncs la mirada Mm, abarca molt més la qüestió de les relacions humanes i no individualitza la, la, la, el que seria la justícia. I això és exactament el que troben en moltes societats eh, no occidentals, no estatals, que, que tractaven d'aquesta forma. Conflictes socials, el que en la nostra societat es tracta com delicto o delinqüència. Doncs, per exemple, el um, en Podemos mirar el dinero, es que los, los colonistas españoles van, van a nombrar los, los navajos que tenien i tenen encara, perquè no han desaparegut, un, un sistema de mediació en la comunitat uh, en què el més important era parlar com comunitat, tant la persona que havia fet malament a algú com la persona que, que havia rebut això, aquest maltract o, o, o el que sigui. I no parlaven amb un ètic de, de, de culpa, um, com un, un pensament cristià o, o altre, sinó que com un problema social, de que si una persona era capaç de fer, fer mal a una altra per un problema social de que les relacions dins de la, de la mateixa comunitat uh, eren febles i així era una cosa que s'havia de, de, de solucionar entre totes i tots. I, hi doncs una persona, normalment una persona major, major perquè també així tindria relacions iguals amb, amb totes les persones afectades, perquè sap com més en un, un, un bisavi, per exemple, té com tants... Um, 10 nets que està com, o sigui, imaginem que si som prims o una cosa així, doncs tenim el mateix àvia en doncs seria una persona major normalment per, ser, per tenir la mateixa relació amb les dues persones o tres persones o el que sigui, uh, afectades, que, que intentaria mediar, però que seria un procés de tota la comunitat. Um, y esto es interesante porque en, en los sistemas judiciales um, tan tan tan nefastos a occidente que, que obviamente no funcionen por la rehabilitación, la reinsertación, la, la solución de conflictos, obviamente no funcionan así, um, los, um, molts progrès uh, s'han ficat en, en, en el sistema dels diners per oblidar aquests mètodes dins d'un tipus de justícia comunitària um, basat en la mediació i no en, en, la, en les presons i això també és molt problemàtic perquè demostra un intent de reformar um, el sistema genocídic és el mateix sistema que ha colonitzat els diners és el mateix sistema que gràcies a aquest sistema ells no tenen un ent ncia total no no podemn viure sense estat com ho di l'abans de la colonització primera castella i després uh, grilla. i um, també, serveix com una forma de millorar la, la cara i millorar l'eficàcia de, del sistema penitenciari dins de la nostra pròpia societat i és problemàtic perquè si tu realment mires aquest sistema que van de, de desenvolupar durant centenars de, de els diners i et sembla una cosa molt interessant i molt, molt sabia, i molt, molt, molt més humana i antiautoritària i, i, i libertària i tot això Yeah. <laughs> Jo no entenc per la resposta seria mira, com podríem unitjar això i enxufar-la dins, dins de la nostra societat que és la mateixa que, que han colonitzat a ells, o si sigui, deixar que els siguin colonitzats i maquillar una mica la, la nostra i doncs quan comencem a parlar d'altres exemples d'anarquí, altres exemples de llibertat, hi ha una tendència molt comú, inclús dins d'entorns de, de llibertaris, que és un altre tipus d'explotació, és una ex explotació ideològica, que primer van les empreses de mineria i els forestals per, per explotar els recursos físics de, de les seves terres després van els farmacèutics per mirar les seves medicines tradicionals per explotar aquestes posar un, un copyright, una propietat intel·lectual i vender-lo com una, una pastilla que, que cobra 100 euros cada, cada tractament i després venim nosaltres, els llibertaris, els revolucionaris a minar, de certa forma altres, altres societats altres formes de, de, de ser sense cap gesto solidari sense reconèixer que són un, són un poble que avui dia està lluitant per la seva llibertat i aprendre'n d'ells d'una forma D una forma unilateral, sense buscar cap reciprocitat, sense canviar, també canviar um, els nostres oritzons i, i formes de ser. Doncs això, com que molts exemples parlen de societats indígenes, crec que és una, una cosa important per, per, per mirar, és aquesta explotació... Um, ideològica que, que, que sovint fem. Donc, a mi em sembla molt molt bé aprendre altres societats però no permetre que aquestes societats siguin com no sé, trossos o artefactes en un museu. Però, bueno, de fet el museu és una institució molt molt complementària amb, amb el genocidi i amb la colonització. Um, Veurem un altre exemple. Um, a Oaxaca, el 2006, la, estat al sud de, de Mèxic, que el 2006 uh, va fer una revolta popular, uh, que durant 5 mesos va començar amb una balla de, de professors, i la policia va atacar, la gent va respondre, va fer fora la policia, i en Oaxaca City, i la majoria de l'estat d'Oaxaca, no bueno, s'havien fet fora de la policia i s'autoritzava moltes comunitats, la ciutat mateixa i doncs no, tenien, no tenien policia. I i què passava allà? Passava com l'apocalipsis que un cop que desapareixia la policia, a tots nosaltres que som molt, molt, molt dolents i jo ara, per exemple, no estic portant a tu i no estic colpejant-te a tu perquè, perquè sé que vindria una policia a castigar-me i només per això podríem existir així, um, conjuntament. Doncs, evident, no va passar això. De fet... Um, tot tots els assassinats, garboada, garbo bueno, tots els assassinats durant uh, uh, aquella època. De cent mesos de la població de de més que un million de persones eren provocades per, per la policia o pels paramilitars que l'Estat estava utilitzant per intentar desestabilitzar uh, aquest um, experiment d'autoorganització <coughs> horizontal i, i almenys en, en pa, moltes parts uh, antiautoritària. Això no crec que és casualitat, que, que sol ser sempre l'estat que és l'amenaça més gran. És l'estat que és aquesta pandia de matons i, i, i, i, i violents que, que, que, de que del qual han de tenir por. I els van poder um, protegir-se de, dels atacs de, de, de la policia, dels paramilitars, fins a un moment quan... La, bueno, l'Estat va decidir enviar l'exèrcit i l'APO, l'Assemblea la, Popular que organitzava això, que en aquest moment um, havien pres el poder realment els estalinistes que estaven participant dins d'aquest procés i altres que tenien un pensament més, més autoritari van decidir um, baixar les barricades i, i no resistir l'entrada de l'exèrcit. I doncs allà es va donar per aquest, aquest experiment. <coughs> no podrien de la Cristiania, que et hippie, a, a la capital de Dinamarca, que porta des que 40 años ocupado. Uh, es és tot un, un barrio de la ciudad on viuen gairebé 1000 persones, ehm, um, que s'autogestionen, mitjançant assemblees, ehm, um, o renoven de de, de visitas, caran, uh, propio barrio. cabans, um, ten talla els fantís cos de així i, bueno, la relació entre l'estat i cristiana va canviant en els anys han hagut anys en què la policia és molt agressiva i en invadeix el barri i intenta identificar persones i coses així hi ha altres moments que, en què la gent fa fora de la policia i l'estat no intenta provocar tant i doncs han hagut també hi ha els moments en què la policia no entrava no n'hi era dins, dins del barri i eh, tenia una, experi una experiència molt interessant um, perquè ells volien tenir com una llibertat d'experimentació amb drogues però drogues no ha dit las drogas suaves con marihuana y cosas así y salen contra de las drogas adictivas como la heroína, cocaína, cosas así i trobava que, que l'estat, la policia, animava eh, els camells a entrar al barri a vendre les drogues addictives Que això és una experiència que potser que que molts reconeixem en, en altres llocs, com l'experiència amb, amb un grup de mares de, de Madrid, o en Exèrgia, Atenes, que bé, hi ha molt lloc d'exemples de, de la policia, l'estat, unitzant les drogues addictives eh, per destruir la, la societat i les relacions comunals doncs en un moment uh, ells van decidir recollir la policia per, per buscar ajuda amb aquest problema amb les drogues i trobaven que la policia donava pas i a la gent que estava donant heroïna i es ficava, acusava la gent que, que estaven fumant porros i, i, i la marihuana. Jo, ma, per deixar-ho a mi no m'em mola molt ni, ni la marihuana ni eh, les utopies hippies, però hi ha, hi ha anarquia per tothom, saps? com haurà com, una, com un tipus d'anarquia en una comunitat que, que estarà molt ja per algunes i jo no entraria no, per una qüestió de ser autoritari, simplement que, no ho sé, mm, són tots una mica raros, jo... però també és molt interessant que hi ha moltes, moltes maneres deles de d'avisar-nos de e, i de i e de viure. Doncs no vull no vull ir a romantitzar a Cristiani, a mí no me va agradar molt, però no, normal. Um, i nomésment va irar un cop al dia de de motoristes, no, de sí. Y pensando, mira, podemos aprovechar aquí a saco que aquí no hay policía, que son hippies, que se anuncian en asambleas, entonces podríamos dominar este barrio y vender toda, toda, toda la ruina que queremos y, y, y ser como los, los jefes de la situación autoraïns doncs van juntar-se i van fer fora a la pandia aquest amb una, una gran diversitat de tàctiques des d'enfrontntaments físics fins a altres formes de pressió i realment és un problema mica absurd de que si nosaltres guanyem a, la força per fer fora l'estat que és la pandia més potent que existeix. una pandia de, de delinqüents o si sigui estereotipats no, no serà el gran pro problema. saps que ja tinrem una, una força col·lectiva i, i això també um, inclou la possibilitat de, de defender-nos um. que, que parada tens tu? Escala Vale Doncs cops, perquè... Vaja moment hem de reconèixer que va vale, vale la gran majoria de, de la història humana ha sigut anàrquica però això és possible, això ha sigut perquè um, a les hores abans, a la prehistòria um, la gent vivia en comunitats petites i vale pot ser que l'anarquia és possible en una societat primitiva que només tenen eines de pedra i viuen en grups de 100 persones no passarés res, però avui dia vivim en societats tan complexes uh, i, i tan grans que això no seria possible aquella és una mentida molt, molt, molt, però molt descarada per molts motius um, l'escala és 100% una elecció política d'una societat o sigui, clar l'estat espanyol no seria capaç de gestionar-se de forma assembleària no... quants persones viuen 40 noms? sí? no seria possible una assemblea amb 40 milions de persones, òbviament però perquè, perquè, perquè hem terminat en societats de 40 milions i 100 milions i 200 milions, és uh, directament perquè aquest, aquella escala d'organització és la que convenc a l'Estat i la que a nosaltres en, ens treuen forces ens treuen possibilitats, ens massifica perquè la societat massificada és una societat allonada i pacificada Y, y, y sense tradiciones de autorización y <coughs> um, cap, cap motiu pel qual eh, les 40.000 persones que tenim el que avui dia és bueno, diguem, no sé, 45 milions a la penínsia abèrica o, o sé, 50 per allà que no ens podríem organitzar a una petita escala de, però fent xarços o federar-nos per tots les formes de, de coordinació que que, que, siguin, que fos necessari fer eh, per, per aconseguir com una, una població més gran. Donaré uns, uns exemples um, específics per, per, per aclarificar-ho. Es podria parlar, de fet, a, a Àfrica, hi ha molts exemples de societats molt més grans, de milions de persones que no tenien estat i eren mobilitzades eh, tradicionalment abans de la comunització europea eh, a, a, de, bom, eh, a partir de la conferència de Berlín de finals del siglo XIX, eh, que s'organitzaven de forma anti-autoritària, descentralitzada i, i tal, també de, de maneres molt distintes, amb, amb una gran varietat dat Uh, per exemple trobem els el que al moment de colonització tenia em sembla uns 3 o 4 milions d'habitants però la gran majoria de les decisions i de l'organització es feia a nivell de, del poble de, de, de pobles petits i això realment uh, és molt lògic perquè no saps, si, si no tens una agricultura industrialitzada que per sort no apareix perquè és més efectiva és menys efectiva en termins de... de um, en termins ecològics, en el sentit energètic, és molt menys uh, efectiu, és més efectiu uh, en la qüestió de la rendibilitat i en la qüestió de poder ser controlat des de l'alt. De, de fer uh, recomano un, un escriptor, uh, un antropòleg uh, anarquista, James C. Scott, que parla molt de um, distintes formes d'organització de, social, des de formes lingüístiques fins a um, com es defineix l'ètnia, com a l'agricultura i tot això i que hi ha tota una sèrie que convenen a l'estat, que convenen a ser elegibles, és, és el termini que elige el, que és mm, factibles per entendre des de fora i des de dalt, per ordenar-los um, i, i tota una altra sèrie que són més efectives en quan no has de treballar tant i no, tens una via més sana i, i pots autoritzar tot a una petita escala a nivell del de, de, de poble de, de la familia. Am. Um, <coughs> um, y uh, però, però que totes aquestes coses que eren més efectives eren suprimides perquè no era possible per un estat controlar això. Un exemple molt, molt fàcil um, perquè ell uh, la, uh, enfoca les seves estudis a sures d'Àsia on els estats es passaven en la cultivació d'arròs. Arrós és, eh, és molt millor per, per l'estat que per exemple, diguem, caçada o patates o com altres tipus de cereals que però um, nutricionalment són molt més sants, són més complexes i si eh, la teva dieta es basa principalment en arròs, tindràs una salut molt inferior a una persona que, que té una barreja de, de caçada de fruits secs d'altres cereals i, i, i, i de coses així um, i l'arròs també eh, has de posar una hòstia de curro amb ba, tota la infraestructura de grec i tot això però què passa? que si un poble està cultivant una varietat d'aquestes altres coses, i sobretot eh, vegetals d'arrel, com patates, caçades o coses així, que són, són vegetals anarquistes, si s'ha si de llegir, les patates són, són molt anarquistes, <coughs> quan passa eh, el buròcrata de l'Estat, que, que de veure, va, agafarem el 10% o el 20% o que sí, com comptes les patates, que estan sota la terra, saps? I, i de fet, les, pot, les pots deixar allà, sota la terra durant segons les condicions un any i passar després a recollir-les. L'arròs, tot madura al mateix temps i pots passar i veure, vale, en una setmana madura l'arròs. Doncs estàs moure el perill estat perquè si un poble es nega a pagar els, els impostos, els turbeis i arrosses l'oros, eh, de, destruïs el, el, el, el camp i ells moren de fam i doncs han de, de soar o d'ahir han de pagar els impostos i tu el burocrata que no, no, no vius allà no entens les condicions allà passes entre 100 pobles i has de fer com tota l'enquest i tot així saps quan es va i quan es pot passar per agafar el 10% el, el 20% i no pots fer això amb cultius que no són monocultius sinó que són més heterogenis com cultius de d'arrel, que, que també funciona molt molt bé per la guerrilla de fet, eh, a mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula de Cara Cremada el, el maqui anarquista, que la majoria de gent veia que era molt molt molt avorrida, que és veritat, però també o, totes les persones que jo he conegut que han passat per la guerra, sempre diuen la guerra, sobretot esperar, la gran majoria de la pel·li era estar plantant patates i li caven patates i, i així no havia, així no era tan deshonorable perquè podia anar per les muntanyes, plantar patates i, i passar-les, i la patata no és tan reconegut uh, <coughs> uh, com un camp d'arròs i ho pots deixar i passar després. És, és la, la vegetal anarquista que, que uh, convé molt a, a, la, a la guerrilla, una guerra de resistència i no és cap casualitat la, aquesta um, coincidència entre les formes de ser que són més sanes a nivell fisiològiques, que ens donen més possibilitats uh, al moment de per resistència i, i que són més difícils per l'Estat per vigilar, per controlar, per ordenar i tot això. M'estic um, agafant molt per les dames, però um, bueno, així, per, per així estem aquí. Tens <coughs> més? Um, sí, sí, sí, hi ha diverses. Sí, sí, hi ha patates, hi ha patates. Estem parlant d'Àfrica, d'Escala, sí. I doncs dir eh, ja, eh, yeah, clar, que... No necessitem que la màgia de les decisions es, pre es prengui a, les, a un nivell més alt, a, a una altra escala, sinó no realment si es tracta de supervivència i les vides sanes, la màgia de, de les decisions hauríem de fer en grups de 20 persones, 100 persones, perquè la majoria de, del que nosaltres necessitem per sobreviure es pot fer en un grup d'aquest de, demà, per exemple. Tot no, perquè guarda, algunes eines, alguns materials no els podrem trobar aquí. El, el nostre menjar sí que seria total infectiva i seria molt, molt, molt més eficaç, molt més eficient, molt més alt, tant pel planeta com per nosaltres mateixos localitzar totalment l'alimentació. La, Hi ha altres coses que hauríem de, de, de fer circular coses, d'intercanviar coses, però això hauria de ser una minoria i no una majoria com és avui dia. I si, si fos una minoria també seria més minoritària els moments de coordinació, uh, de nivells més alts, diguem, de, de coordinació. I ara parlant, i si ja el mateix en castellà o en anglès, de parlar de nivells alts, la, les nostres llengües, si som d'occident, um, reflexen aquest um, aquests prejudicis a favor de la jerarquia, a favor de la massificació, que és un nivell més alt, el nivell que és més, més al animaat de tu, mésnyat de tu. Això és més alt. <coughs> Parm delsy, de que els comunisteistes es deien um, Uh, uh, uh, uh, um, uh, uh, uh, uh. Don, eh, són molt demòricades, no les seves terres són avui dia ocupades pels estats dels Estats Units i el Canadà, bàsicament entre Montreal i la ciutat de Nova York, més o menys. Ells des de l'any 1200, més o menys, molt abans de l'arribada dels europeus, tenien una federació de primer cinc i després sis nacions. Sis nacions distintes, cadascú amb la seva llengua, que van crear una federació per eh, terminar les guerres, però no tornar a tenir guerres entre entre ells. I estem parlant de, de pobles distintes, això seria com una, una federació entre... Bueno, imaginem com 5 nacions d'Europa. Imaginem que aquella federació uh, durava durant 500 anys. Això seria impossible. Cap, no, no existeix cap ex, uh, experiència en l'Occident, en, en tota la nostra història jeràrquica, autoritària, d'una organització amb tant d'èxit. O sigui, aquesta organització no estatista ha tingut moltíssim més èxit que qualsevol estat. No, no hi ha cap estat que ha aconseguit la pau durant 500 anys, ni que ha aconseguit una federació descentralitzada entre cinc o sis pobles uh, en què cap poble ha, ha dominat els, els altres. Això és una cosa que l'estat no ha aconseguit mai, i mai aconseguiria. <coughs> um, Uh, aquests uh, existeixen avui dia per exemple els Mohawk, els Olandava els Oneida uh, i, i de fet són, són molt canyolos unes uh, de, de, de, de les lluites més canyeres per ocupació de les terres um, a prop de Montreal per exemple són de, de gent Mohawk gent gen d'Oneida um, doncs no han desaparegut estan allà encara i, i per tant no, no ha desaparegut de tot uh, la seva confederació una característica molt important de que esta federación um, es es um la, la gran majoria de importància es donava als nivells més baixos de, de coordinació i els nivells més alts per exemple una trobada entre totes les comunitats d'un poble una trobada entre tots els 5 o 6 pobles uh, només passava un cop cada cada 3 o 4 o 5 anys quan, quan, quan feia falta i doncs no havia un de crear molt de protagonisme i molt poder en els nivells més, més alts i això portava fer una comparació, per exemple, amb, amb la CNT i la tendència a la CNT històrica a principis del sigla XX de tenir una mica com professionals de la coordinació que, que tenien més influència i més poder i eren els que anaven a, als congressos regionals, als congressos estatals i, i tot això. E, és molt important que, la gran, que tot el poder possible um, era basada en, en la casa que venían en casas colectivas, uh, longhouses, casas largas de uh, 20 o 50 personas, um, o en, en la comunidad, y no en el mes allá. O sea, si, si, no, si tú no ves la, la, la interacción de la mitad de la mi fe, era mejor no confiar en, en aquel espai. Y, y creo que eso era muy sencillo. Bueno... Algú ha dit una paraula, que són dues paraules, que vull ara manipular-ho una mica. Vinga, que, que tens tu? Crida! Natalesia humana, això una altra mentida molt molt gran, que... Ima Euràbia. <coughs> sempre ens diuen que la, la, la natura humana no, no permet que, que ens autoritzem perquè som dolents, no som egoistes i tot això o i ment, això entra en contradicció quan ja reconeixen que la gran majoria de l'història humana ha sigut anàrquica i la gent no anava matant-se entre ells o i que sí, de tant en tant perquè saps, no, tampoc eren pacífics o sigui, si mires a, a les societats estatals, almenys a, el que que destaca per mi és la gran diversitat, perquè també hi ha hagut molts autors que romantitzen si abans de l'estat, tots vinme la pa i bla bla bla i era una utopia i tota era perfecta, Això seria molt avorrit per una banda i per l'altra no sé, nosaltres els humans som molt d'aprendre, de, de, de comunicar i no, no pots aprendre sense, sense els fracassos i doncs havien societats en què es barallava més i que de tant i tant havien assassinats i havien societats en, en què gairebé mai passaven homicidies ni, ni res d'així, que eren molt específics doncs ja comencem a dotar aquesta figura de, de la naturesa humana. Podríem parlar de com està construïda uh, per la societat i pel poder la naturalesa humana. S'ho <coughs> um, so dir, aquesta era la, l'almatxa la de que els pobles primatius eren molt com, saps, com Neanderthals o on Noongla, com molt patriarcals i, i violents i tot això. Um, en Haus al Ziguo, de de Occidental. Um, com una zona ocupada un per estats com Nigeria, a que zona que era com una societat tradicionalment uh, descentralitzada. Britània tenia tenia tradició les dones provident a uh, les dones Ziguo tenia una, una tradició que um, que es deien, la traducció seria sentar-se a sobre d'un dona. i i a... Well, també, com, com ha sortit una mica una de les, les, les anteriors presentacions, uh, tant entre altres animals com entre els essers humans existeix una grandíssima diversitat d'expressions de gènere, de pensament de gènere, de sexualitat i tot això. I també podria parlar de societats com els Mabuti que, que minimitzaren a saco les diferències de gènere, que, que gairebé no, no, no farien diferència de gènere. Però hi ha altres exemples de societats no patriarcals que sí que reconeixen una diferència de gènere, però buscaven l'autonomia de cada gènere i un equilibri entre, entre els gèneres. que són distinta, distintes maneres de ser. Potser que molts de nosaltres soten més per com, un pensament més cuier de, de voler minimitzar el gènere o, o, o fot el gènere. Um, però també ha hagut moltes experiències de d'autonomia de, de, de diferents gèneres i equilibri entre ells i també més d'aquestes aquest, societats um, permetien a la gent canviar de gènere si es sentia més d'una que d'altra, Però o sigui, hi havia molta diversitat els Igbo sí que tenien categories de, de dona-home però cadascú tenia com, els, seus, uh, els seus espais econòmics, um, eh, els seus com, espais autònoms, uh, els seus uh, privilegis, um, i a veure com buscar un, un equilibri entre, entre aquests. Per exemple, alguns cultius i alguns animals domesticats eren cuidats per homes, altres per, per les dones, i doncs, dependia totalment dels de altres cadascú tenia com la seva supervivència també um, assegurada però hi havia una cosa que les dones tenien un, una es podria dir rita, es podria d'acció um, col·lectiva de sinonoma, un grup d'homes amb um, um, no a un d'aquests espais, tant espai econòmic com espai físic, autònomes, que pertanyien a, a les dones, <coughs> o si un home maltractava una dona, hauria una acció col·lectiva que es deia sentar-se sobre un home, que totes les dones de, del poble o de la comunitat anirien a la casa d'aquest home, ferien una mica de escratx, començaria a, a increpar, a insultar, a, a cridar, feien coses per unir-lo, si era molt molt fort el que havia fet, començaria seria destrossar la seva casa, treure fora i donar-li una palissa o una cosa així. I això era vist com totalment legítima dins de la societat Igbo i, i era molt, molt, molt mal vist per qualsevol altre home de, de ficar-se entremig. I, eh, i amb, amb aquesta, aquesta acció, aquesta tàctica, entre altres coses, eh, protegíem com una autonomia i una, un, un equilibri. <coughs> Fins a la colonització britànica que els, els ingressos els coneguadors ingressos van arribar es va portar-se molt malament no van respectar l'autonomia de, de ningú de ninguna, i doncs aviat um, les dones no tan sols de la comunitat sinó de tota una regió milers i milers i milers de dones va prendre aquesta acció de sentar-se sobre l'Europa per anar a fer una escràcia als, als, als britànics els britànics uh, igualment com una insurrecció femenina i, i de cert forma o era, i van disparar, van matar a, a milers de dones i així van terminar amb la tradició de sentar-se sobre un home i ja passa 100 anys de colonització de d'influència mediàtica d'Occident d'Occident de, de valors cristians de, de valors d occident i doncs avui dia alguna, perso, alguna persona podria visitar i tenir una, una visió de que ah, aquesta societat és patriarcal, però això ha sigut una una conseqüència directa de, de la depressió violenta de la colonització i això és una de les formes en què es, es genera uh, el que pensem com una naturalesa humana. Um, però tampoc vull donar la, la, la idea, l'pressió que de que és una qüestió totalment de condició ja estem tots i totes condicionades i ja per nosaltres no, no hi ha pas enrere que estem condicionades per ser egoistes, individualistes eh, i no tenir tradicions d'autorització mirem eh, el país més meravellit de tots, el país més individualista i, i més dolent i malign dels Estats Units eh, que, que certament és un país en què el capitalisme eh, per mi és el país diseñado por el capitalismo o sea, muchos aspectos de la sociedad gringa um están pensadas únicamente por, por el bien de, del capitalismo. O sea, a, a Europa siempre ha habido como una mica de conflicto histórico entre las antiguas formas y las nuevas formas. Por ejemplo, se puede pensar en, en las ciudades, que en un momento aquí la ciudades se habían de diseñar para dar ventajas defensivas en la guerra, y en el siglo XIX, tanto en um, Haussmann de Pérez, como en Illefons um, Cerdà de Barcelona, uh, se temen que uh, um mm -hmm. Uh, he les ciutats per donar l'avantatge ofensiva, uh, la, la, ofensiva, per fer-ho més, més possible conquistar una societat per un exèrcit. Perquè per què farien això? Això no ten sentit. Perquè diversos cops les persones, els habitants d'una societat uh, la, les premien i els estats havien de tornar a, tomar, a prendre aquestes ciutats amb els seus exèrcits. Um, la comuna de París, diverses insurrections a Barcelona, etc. I, uh, i doncs aquí ha existit uh, més aquest conflicte entre antigues formes, les noves formes els Estats Units van arrasar tot el que existia abans i van començar des de cero eh, amb els interessos del, del capitalisme no m'acord que era l'any el 2004, el, prim primer, allà, el primer cop que, que van sentir aquesta idea del centre social, un centre social, que hi acompanya una i ha tornat d'un viatge a Barcelona i ha mira, allà tenim una cosa que és d'un socials". social, i dius, ah, oh, què és això? I era com, buah, una gran idea, no, no, no hi ha cap um, tradició assembleària, i pot ser que... que no sé, els països Caldant, per exemple, a l'estat espanyol, potser que una gran part de la tradició assembleària és una cosa molt menor minoritària i només s'utilitza per fer una... les festes majors de l'arri o no sé què, però això és molt important perquè és com un llavor que està allà, que en un altre moment pot votar i es pot utilitzar d'altra forma. I almenys molta gent saben que és una assemblea. El moviment d'Ocupar, que ha influït una per, per el 15M, com aquest model d'Ocupar una plaça, i moltes ciutats no tenien places, um, y la, la, la gente no sabía qué era una asamblea, y entonces venía cada uno la su pedrada, uno quería hablar sobre los aliens, eh, los extraterrestres, otro solo como que Kennedy estaba asesinado por la CIA, que puede ser, venía a soldar pedradas porque no, no teníamos una conexión entre hablar y i fer coses m'alegro wow, molt que estava entre la merda de 15 anys o no, tota la merda ocupada perquè els meus camp, companys allà van, van patir molt però <coughs> a poc a poc es van va crear, crear tradicions que són encara que són potser també l'espècie més estúpida uh, també tenim molta intel·ligència i, i podem aprendre i, i doncs val uh, el programa que per la qual ha Laura Caatrila, ahir 2004 em sembla, va destruir la ciutat de New Orleans I doncs estem parlant de gent dins d'una societat sense tradicions d'autorabilització, una societat molt competitiva, molt individualista i la gran majoria de, de les, com es diu, les actuacions de, de, de salvació, de, de, de primers auxilis de la gent salvada de la tormenta de, de la inundació i tot això, no era per l'estat, no era per les agències tan bé organitzades i, i amb tants, tants recursos de, de resposta a l'emergència de l'estat, sinó sí, no eren pels mateixos veïns, era per gent qualsevol que anava i allà i, i s'autoorganitzaven, s'ajudaven, i de fet l'Estat, un dels, dels seus de les seves actuacions més importants i principals, era anar allà i disparar a la gent, disparar a la gent que saqueixava als, als supermercats per agafar aigua, perquè s'havia de respectar la, la propietat privada uh, i bueno, això és un principi que, que es va establir molt molt fortament a la revolució francesa de la, la superioritat de la, la propietat privada i doncs no és una cosa que només passava al, al Yankee, no hi havia supermercats que estaven saquejant en Revolució francesa però estaven disparant a gent que, que estaven intentant alimentar-se. <coughs> però sí, l'estat estava allà disparant la gent i la gent estava... ells que s'autonomitzaven i, i que realment sabien les coses que milloraven la situació. I això dins d'una societat totalment condicionada per tenir aquella naturaleza humana tan maligna que, que han de creure que és la, el dominant. Com anem de temps? Bé, que ara, ara portes una hora. Crec. Una hora, vale. Vols descansar una mica? No <coughs> vol intervenir. Uh, bueno. Per... Mm. Deixis tu descansa un moment? Jo estic bé. bé? Vale. Per sol, que qualsevol persona que vull dir una cosa, que intentaré terminar aviat per, per no ser l'únic que, que parlo, però també si, si tu te correixo una cosa, has la mà o no, crida, el que sigui. Um... T'ho una paraula? Tecnologia. <coughs> vale. Um, doncs tecnologia. Ara vivia, vivim en una societat molt complexa i doncs per la tecnologia és necessària l'estat, la jerarquia, bla, bla, bla. Una altra mentida molt descarada. Per parlar de, de tecnologia... <coughs> Crec que... Sí, sí, perdó. Um, parlaré de de Nova Guinea, de les societats autòctones de Nova Guinea, de la, la zona eh, muntanyosa de Nova Guinea, que fins als principis, principis de Segredin, eh, el món occident no sabia que, que estava poblada aquella zona de les muntanyes de Nova Guinea. Pensava que era abandonada, inhòspita i tot això. Fins aquí, en un moment, una persona va sobrevolar, sobrevolar la zona i la comparació que va fer era que semblava com Holanda, en el sentit de ser molt molt, molt densament poblat, a molta agricultura i ens van flipar que resultava que havien havia dos o tres milions per allà de persones vivint allà en les muntanyes um, i després amb el temps com conè... quan, quan anàvem coneixent aquestes societats també van descobrir que aquella era la zona amb, amb més diversitat lingüística en el planeta més o menys un, un de cada cinc uh, llengües humanes uh, es parla allà cada vall realment tenia la seva propi idioma perquè es tracta de balls molt molt um, uh, empenats y era muy difícil viajar de una a la otra porque las montañas eran muy altas y todo eso, y entonces en, en, en los tiempos cada uno tenía el propio idioma y, y no estamos hablando de diferencias, de, por ejemplo de la diferencia entre el catalán y el italiano sino también es de una, varias, muchas familias de idiomas allá, entonces, idiomas tan distintos como el chino y, y el húngaro. Um, i una altra cosa, resulta que fins a la colonització els seres ser humans portaven 7.000 anys allà practicant l'agricultura en eh, valls molt, molt empenyats, molt, um... sí, empenyats. Uh, que és altra cosa que mai ha aconseguit qualsevol societat jeràrquica i estatal. <coughs> um... Ara per parlar de la tecnologia estic parlant d'una societat que segons la, la nostra, el nostre pensament de l'occidental seria una societat d'edat de pedra. Una societat que no tenia meteorologia, que només tenia eines de fusta i de, i de pedra, i això és una mica una, una provocació. Perquè quan pensem en tecnologia pensem en, en llums palpadejants, en coses que van fan soroll, en com, com coses que semblen no sé, electrònica si que nosaltres no ho entenem i, i, i tot això. Um, però la, les societats de la zona muntanyosa de Nova Ionea uh, havien desenvolupat uh, uns mètodes d'agricultura tan complexes que els més llestos de l'Occident encara no entenen com funcionen però saben que sí que funcionen perquè durant 7.000 anys no han destrossat la seva terra que inclús no, no existeix cap cap estat que ha, que ha pogut uh, seguir contínuament en les mateixes terres, sí, si estem pensant en, en, um, en, en plans, en, en, en les llanos, saps, com les uh, zones molt més per a l'agricultura, però què passa quan tu practiques l'agricultura en una zona muntanyosa? Primer talles els arbres i potser que aconsegueixes 3, 4, 20 um, coseixes i després tota la terra va, va arribar a baix i no tens més terra i, i la gent no la uh, de fam perquè no no pots uh, uh, cultivar més, més terra i això de fet uh, la, les caigudes de molts imperis en, en la zona mediterrània uh, va lligada um, al moment en què van destrossar la, la seva terra per reducció per sobreexplotació uh, doncs Mesopotàmia um, uh, els, els persians els grecs antics Roma uh, cadascú va viure una reducció dràstica en, en la la, no, parlem de productivitat una cosa que a mi em sembla fastigós com és tractar la terra com una màquina i potser que això ha, ha algú a veure um, amb el fet que això no, no va bé i de moment no necessitem practicar l'agricultura i, i um, donar-nos per, per, per menjar uh, alimentar-nos uh, gràcies al petroli i normalment no, no, el petroli no és infinit i la, la societat moderna tan complexa, tan intel·ligent uh, no més es pot donar a menjar amb, amb el petroli, perquè ja, ja s'ha carregat la terra i doncs els, um, um, els abonos químics i tot això i, i l'energia de les màquines està bastant en, basat en el petroli. <coughs> um, en una zona muntanyosa vam això una agricultura sostenible que val de 7.000 anys sense destrossar la terra que era molt interessant perquè també tenen moltes tècniques de silvicultura que és la cultivació d'arbres i doncs van, van fent horts en combinació entre arbres i hort bueno, uh, també pensant a l'hort o la cultivació com un ecosistema i no un camp per explotar i això és molt important i tenen moltes tècniques moltes coses que els primers europeus els semblaven com suprimables Semblaven com tonteries que fan els indígenes perquè són salvatges i no saben res, però tenir un sistema molt més complex. O també podríem pensar, en perquè a vegades diuen que l'estat era necessari per la infraestructura. A Mesopotàmia era necessari, o a Egipte era necessari, per la, la canalització d'aigües, per la, la infraestructura de, de rec i tot això. Però això és una mentida perquè també tenim molts exemples de la Índia, per exemple, o d'Àfrica Oriental, de societats molt grans però descentralitzades que tenien sistemes d'erec molt complexes però que eren totalment descentralitzades. Uh, I per exemple uh, quan els britànics van començar la zona, uh, en la part que avui ja seria Kenya, uh, va canviar l'agricultura la, tradicional per una agricultura orientada a l'explotació i l'exploitació pel capitalisme i va anar tot molt bé per els ingressos uns anys fins a que va passar una de sequia i el seu sistema, suposadament científic i avançat, va fracassar espectacularment i la gent va revertir al sistema tradicional de DREC, que era descentralitzat, organitzat per els mateixos, eh, que no necessitava de cap estat per funcionar, que era basat, eh, basada en una, un coneixement eh, íntim i local de la terra, de les estacions de, de, dels processos de, de la via, que un estat com que pretén dominar varies localitats, no pot tenir perquè no viu d'allà um, i, i així sí que funcionava ja que he parlat d'un exemple de, de tecnologia de, de pedra i fusta uh, pels cílics, donaré un altre exemple que um, que ve d'una empresa capitalista de fet, ah, i això també faré un enllaç a molt d'altres coses que he parlat, és l'empresa Gore-Tex, que és una empresa molt americana, que potser pues, si algú aquí té un, un impermeable, una aixequeta impermeable o com una matèria impermeable en les sabates, ah, té una, una cosa fabricat per, per l'empresa Gore-Tex, que és, gran, és una empresa molt gran i, ah, i fabricant ah, teles sintètiques ah, de, de púlmers i de... de materials sintètics, sobretot impermeables um, per aquest tip parlals. ells, um, doncs, ells volien ser una empresa molt malbona. Vale, doncs, van, van mudar a l'antropologia, als nostres amics i van descobrir que els antropòlegs han descobert uh, el que la, la llei dels 150 que ells, que eren tan solidaris que volien anar per tot el món i estudiar tots els altres pobles com just en el moment en què els estaven colonitzant i destorçant i tot això van, van, es van adonar de que es um, la, els, els pobles com sense cap mena de, de jerarquia o tot això, vivien en grups de 150 o menys. Doncs la seva teoria és que la sociabilitat és una forma d'intel·ligència. Doncs, Certes espècies de, de, de monos, de primats, viuen en grups de dèi, altres en grups de dint, i això és una funció de la seva intel·ligència social. Perquè és mm, necessari una, una certa intel·ligència per acordar qui ets tu, qui ets tu, qual és la nostra relació, si haguem barallat la vida anterior qualsevol que és la relació entre vosaltres dos també, per poder autogestionar totes les seves relacions un <coughs> resultat que els privats humans tenim una intel·ligència social que, que permet relacions entre, totalment autogestionades entre 150 persones i on doncs aquests antropòlegs, tan solidaris i, i, i compromesos en, en la, les ciutats per la supervivència de, dels pobles davant la, la, el genocidi i la colonització, van publicar això pel benefici de, del mercat, per les empreses i tot això, uh, per gen, altres científics que estaven pensant en, en fórmules d'organització dins de la nostra societat genocídia i, i colonitzadora. Um, I això, doncs fent, no sé com és, hincapié en català, però vam sobrar una mica el tema d'exploatació de, de ideològica que, que vaig um, mencionar al principi. I doncs Gortex, que volia ser tan molona, van agafar aquesta teoria per organitzar tota la seva empresa i nuclis de 150 persones o menys. Doncs cada fàbrica, cada punt de distribució, cada... Um, centre d'investigació uh, té 150 persones o menys i, i entre ells decideix, se autogestionen, decideixen els sous, decideixen bueno, resoldre resol conflictes, decideixen tot, organitzen tot. Per què ho fan? No són anarquistes, són capitalistes i l'empresa segueix sent una empresa privada amb, amb uns propietaris i són, són les coreues que, que funcionen d'aquesta manera. <coughs> Perquè... Així eh, eh, evadeixen eh, conflits laborals, eh, els treballadors i les treballadores no volen eh, bueno, organitzar contra els jefes perquè estan molt contents, perquè poden organitzar la seva creativitat eh, dins de la seva feina. No són com uns, unes peces dins d'una maquinària, sinó poden autoorganitzar-se. I jo diria que si es pot parlar d'una natura humana seria la diversitat i l'autoorganització i en el nostre dia a dia no tenim aquesta possibilitat i doncs molt com mig morts, uh, no, no estem utilitzant tot, uh, totes les nostres capacitats i doncs és molt més... Um... Dóna-me una satisfacció treballar en el que sigui, que treballa en McDonald's, que tu estàs mmm, treballant com una màquina i fent el que et diuen i, i no val per res la teva creativitat i tot això. I doncs així pot augmentar la rendibilitat de, de, dels seus obrers i també pot atraer a, obrers més qualificats. Perquè no estem parlant del McDonald's, estem parlant d'una empresa que necessita de científics, de feina molt més qualificada, feina més valorable i doncs volen que les seves obreres i obrers creguin més temps, no, no, no volen que cada sis mesos van a buscar una altra feina. I doncs ells han pogut augmentar la seva rendibilitat, obligat de forma molt alienada, un principi bàsicament anarquista. I parli d'això per parlar, de, justament, dels perills de l'autogestió, que l'autogestió en si mateix no és, no és res revolucionari. Uh, és una cosa que, que també podria aprofitar els, els, els mateixos capitalistes. I si sí, l'autogestió, de fet, és tan fàcil, és tan factible, que inclús en una, en una gran empresa d'alta tecnologia podrien organitzar tot i la, tota la complexitat no és cap obstacle. Um, por la, la, la, la autorización pero también por problematitzar el mateix concepte d'autoorganització. Nosaltres, els éssers humans, som tan capaços d'autoorganitzar-nos que en qualsevol moment podrem organitzar un altre estat. I això és un, per un perill totalment present. Tan com l'anarquia és sempre present, com en el cas d'Huracan Katrina a, a Nueva Orleans, a també l'estat, en qualsevol moment, és factible. En, en casos on han uh, derribat un estat, la mateixa gent podran crear un altre estat com la ara de Rusia, com la participació amb l'Estat que que havia deixat de funcionar aquí ha 36. Ehm, um, i n altres casos com també està passant dins dels nostres propis moviments, amb um, um, bueno, agrupacions com poden o, o, o, o altres així. Um, Hay otra palabra por allá, la guerra, pero si a la gente le interesa le uh, podremos hablar, pero tampoco quiero alargarme mucho. Y ahora ya he entrado en, en este tema de estado dentro del movimiento, de, de este peligro. No volia tornar molt no ràpid a comentar un, un tema que vaig deixar sense, sense mencionar um, amb els de la Nova Llunyà, d'aquest pensament de, pedra, de amb la l'adapt de pedra, el nostre sistema de pensament som de l'adapt de pedra perquè heu eines de pedra, i això com és, és una esquera, un esquema unilineal uh, d'explicar la història i entendre la història i això està molt, molt, molt pensat per, per fer desaparèixer totes aquestes altres exemples perquè són del passat si, si t'avises així és del passat i ja, ja no ja no pertens al futur uh, uh, tu no pots servir ja com exemple per nosaltres avui dia, quan jo crec que moltes d'aquelles societats uh, han de ser l'exemple exemple uh, més, més inspirador perquè mm, tot, tot, tot el que va lligat amb el progrés, amb la modernitat amb a lloc occidental uh, va molt, molt malament o està funcionant molt, molt bé per l'acumulació de poder però està destrossant a nosaltres mateixos i està destrossant al, al planeta i sovint la gent ser molt, molt, molt pragmàtic i jo crec que avui dia no hi ha res menys menys realista que allò que sembla possible, perquè estem molt condicionats per pensar que, que tot el que veiem és possible, però estem vivint un món impossible, estem ara dins de la impossibilitat, i doncs qualsevol d'aquests intents més pragmàtics de mira, no anem tan lluny, està destinat al fracàs, i hem tingut... <coughs> moltes lluites, diversos cops hem, hem derrotat l'Estat i el més trist és quan nosaltres mateixos eh, som la causa de la nostra derrota, quan, quan perdem guanyant. I hi ha, hi ha molts casos d'aquest que, que es podria parlar, es podria parlar de, de l'experiència molt valorosa però al final primer fracassat de l'autogestió de fàbrica argentina, per exemple arreu de, del Coralito de 2001 es podria parlar de, de, de què es va fer eh, tant a la russa, russa com a la mig reducció Aquí a, a, a 36 es podria parlar de, de, de molts altres moments en què un, un camí més pragmàtic va, va guanyar en contra de les opcions que anava més lluny, que, que volia realment... Um, desarrelar, o sigui, destruir fins als arrels aquesta societat actual per, per crear una cosa realment nova i, i realment lliure. I doncs jo crec que per això podem inspirar molt més en, en exemples que suposadament pertanyen al passat que, que exemples dins de, dins de la nostra línia de, de progrés i d'història encara que clar, sempre hem de construir amb, amb el que tenim i, i les plantes sempre han de créixer de, de la terra que tenen abast per molt contaminada que sigui <coughs> <coughs> hi ha un comentari en el debat d'ahir no sé quants, quants estareu però no ho sé qui em va em va fer pensar molt una persona que, que está participando en una iniciativa que opta por la vía institucional de cambio va a decir que estaba totalmente de acuerdo con, con todas las críticas anarquistas que había sentido pero que no veía cap, cap propósito, no veía cap alternativa y, potser aquí si, si hi havia alguna alternativa anarquista per com organitzar la societat com aconseguir aquest canvi podria apostar per, per ella i d'una banda empatixo molt amb aquest pensament eh, perquè crec que molts dels anarquistes mateixos no podem imaginar l'anarquia, no podem visibilitzar l'anarquia i, i no tenim cap origen revolucionari avui dia, que és una diferència molt, molt, molt marcada um, en el passat. Per exemple, jo crec que, almenys parlant de, de l'experiència col·lectiva d'algunes anarquistes a Barcelona, uh, que vam intentar participar de forma crítica al moviment de 15M, Diria que, que vam tenir uh, un èxit en, en un, un dels objectius més immediats, que era no, deixar, no, permetre, no permetre la institucionalització d'aquelles assemblees i no, no deixar a l'esquerra uh, prendre el control en aquelles assemblees i, i en aquell moviment. I jo crec que vam tenir molt èxit en això, vam, vam fer moltes crítiques, vam obrir altres espais, van parlar de, dels espais marginals i la, la necessitat d'estar allà en contra dels espais centrals, que és sempre les, la, el punt on, on neix l'estat, si, si sigui una assemblea o un ajuntament o un, un palau o el que sigui, ha de ser un punt central des d'on tota la ciutat és legible, um, en aquest termini d'escot. <coughs> um, perquè crec que vam fracassar totalment en, en un altre objectiu de, de llançar propostes per exemple, quan, quan tot va girar cap a les assemblees de barri um, van oblidar les assemblees de barri almenys en el barri, com un punt de trobada un, un, un, un, un lloc per conèixer-nos, per tenir debats però també va dir convertir l'assemblea en un, una assemblea centralitzada, on prendre decisions i tothom hauria d'atacar aquestes decisions i convertir-nos en, en, en així una organització rígida i i i, i però no vam no tenir altres propostes i després pensava que hauria sigut potser molt útil per exemple eh, inspirada per l'experiència de les autoreduccions a Itàlia els 60 i 70 de, per exemple llançar una proposta de, de, des d'allà de organitzar que la gent començava unilateralment a, a no pagar el lloguer o, o només pagar la meitat o perdre el gas o coses així com van fer com manera a manera d'enfrontar la progressa a, a el 60 i 70, o, o de farà altres propostes de supervivència, perquè mm, al final el suport mútu si queda només en paraules, i en extraccions, no, és una idea molt, molt bonica, però però queda en res. Saps que perquè serveixen espais d'organització si no estem organitzant res, si no estem organitzant la, la vida, i doncs no, no, no van tenir propostes, i per mi això era un, un gran, gran problema però després parlant amb la campanya ahir que, que deia coses que, que em, van, em van fer pensar molt també com començava a preocupar moltíssim aquesta idea de que si els altraquistes havien fet propostes doncs hauria apostat per ells però jo crec que és una derrota molt molt molt important que avui dia no tenim imaginació no tenim imaginació, no, no, no podem visibilitzar un món anarquista, o un, una Mallorca anarquista, una persona anarquista, no anarquista no, anarquica, lliure, perquè els anarquistes sempre senten una minoria minoria i menys mal, perquè solen ser molt carrossons i a vegades unica intolerables i una societat mm, d'anarquistes seria crec que horrible, potser que tenien un paper per jugar però doncs, no podem imaginar una, una comunitat o una societat anàrquica, antietorretària, horitzontal i tampoc podem imaginar com arribar allà i jo crec que això és un grandíssim problema hi ha ja, ja ja un dit popular dins de cercles no sé, insurreccionistes de què fer després d'haver-ho cremat tot. Saps que a vegades en els últims anys hem, hem arribat a tenir una força de guanyar a la policia als carrers i haver cremat totes les comissaries, els bancs i tot això, i després què fas? Que si, si tu no tens cap imaginació, uh, seràs sempre un esclau del capitalisme. Fa poco estaba leyendo un libro que parlava com una cosa està passant que en cada època de la història <coughs> l'estat ha eh, mobilitzat els seus exèrcits primer per conquistar aquella, aquella terra després per conquistar les Amèriques després per conquistar Àfrica i Àsia després per per imposar eh, una, un, nou, un nou liberalisme després per imposar no sé què, no sé quan i avui dia estem mobilitzats encara, tots aquests exèrcits estan mobilitzats encara, però on, on està en on, on està la guerra avui? Día, que todavía no, no han invadido a, a, a Marte o, o a los otros planetas ¿Dónde está la guerra? Y veía aquel libro de que la guerra hoy día es en el mundo imaginario i és una guerra molt potenta per dir al racionalisme científic i ens han convençut de que allò d'imaginari no existeix. L Imaginari és sinònim per irreal i inexistent. I això és totalment mentira, que, que l'imaginari sempre és un, un complement molt important eh, en, la, en la vida de ser simbòlics i, i, i comunals com, com nosaltres. I doncs ara, des de fa temps, amb pel·lícules, amb videojocs, amb, amb la, tota aquesta producció cultural, eh, han invadit el món imaginari i cada any ho van destrossant i destrossant i destrossant eh, fins a que no tenim imaginació i de que el nostre imaginari és un imaginari totalment capitalista i estatista i, i doncs han, han aconseguit els nostres enemics una gran ventaja en convencer-nos que no existeix el món imaginari i així podem eh, lluitar aquella guerra sense cap resistència. I això per mi és, és molt preocupant perquè estem allà destrossant-nos cada dia una mica més, destrossant les nostres possibilitats de, de crear una altra cosa. I, i no estem resistint en, en aquell terreny de l'imaginari i és l'únic terreny potser que què sempre tenim una avantatge molt forta perquè vale, contra un tank t'estorginxar-te molt bé per, per vencer però les seves tècniques i, i les seves armes no tenen tanta força en, en, en el món imaginari i en general nosaltres tenim les persones revolts tenim imaginacions molt més potentes que convencen molt més, que són molt més vives però si ni, ni tan sols estem lluitant allà però ja és una taula per dia i una doncs, no serveria per absolutament dr donar a la societat un imaginari anarquista perquè un dels pis centrals de l'arriquisme, per mi, és que nosaltres no podem fer el curr per les altres persones, no podem fer la feina per les altres persones de donar les respostes, de dir com ens hem en d'organitzar, perquè l'organització de la vida ha de ser un procés en què tothom en... estem participant, perquè si no serà d'una manera o d'altra autoritari serà una imposició saps? Una, si, si els problemes són d'habitatge i alimentació i, i tot així doncs, no, no caldria res més que un règim socialista que asseguraria habitatge i alimentació per tothom, que això ha, pas, ha passat diversos cops, però han sigut règims totalitaris que, que, que no permetien la llibertat de les persones i eren també nefastes, d'una altra forma perquè tu havies d'acceptar el seu model, i el més important no és quin model utilitzem, sinó que nosaltres que estem allà generant aquest model i canviant-ho cada dia i no és que fem una constitució i després totes les generacions han de viure amb la nostra visió de la societat perfecta, sinó no tan sols cada generació, sinó cada dia es torna a recrear la societat i sempre estem participant. Doncs un imaginari anarquista no serviria per res si no és una eina per animar a tothom a imaginar altres móns i, i a, a tornar a aprendre l'imaginació com la facultat de de generar imaginaris, cada dia un nou imaginari i doncs per això al final del dia no sé em sent com una mica desesperat amb el tema dels llibres perquè si, si aquestes històries este un llibre i menys mal que crec que no queden còpies per comprar, així que no, no, no les podeu comprar Um, si, si, si estem en el llibre no ens serveixen però hi ha de ser una memòria col·lectiva jo estava intentant no sé, arribar una mica a això com a repartir les paraules entre vosaltres però les coses d'aquí són històries mortes són paraules mortes si no, no serveixen per res um, si, si no som capaços de bueno, tornant a això el debat d'ahir hi ha un paralellisme molt gran per mi entre això de participar en in, in una institució per donar a la societat les solucions dels nostres problemes i com seran anarquistes donar a la societat l'imaginari per una societat anarquista i doncs jo trobo que és un problema molt molt molt grau perquè nosaltres no tenim imaginaris anarquistes no tenim una horitzó de revolucionari també a nivell estratègic tant com a nivell um, imaginatiu i, i, i de, de forma de, de visibilitzar el que, el, el que volem. Um, també el, això està relacionat amb el fet que hem perdut l'imaginació. Però si les altres persones no desenvolupen tan bé, aquesta imaginació no, no, ha, no, ha, sentit, no ha sentit en, en, en lluitar. I, I doncs jo volia terminar una mica així, de, de parlar de la necessitat de recuperar. I això són 80, 80 exemples. Cada, en cada rincón, en cada lloc, pots trobar més exemples de l'anarquia. Des d'ahir, de... de, de o de fa cent anys o fa mil anys que, que realment eh, la majoria eh, són les marges i el poder del centre de, de, dels models de dominació realment projecta la seva força però no són els que realitzen la vida que, que això sempre és una cosa més caòtica eh, sempre no és espontània I hi ha, ha tants exemples d'autorització d'anarquia i de tot això que, que hem de recuperar eh, aquestes exemples perquè perquè visquin en terres altres perquè siguin memòries vives que alimenten uh, a imaginacions de, de, de móns com, completament distintes de qualsevol cosa que, que hem vis discut en el passat. Es bueno, espero que, que també tenc coses per, per pallar i si hem ja tenem curiositat sobre el tema de la guerra que també és un tema interessant uh, el podem parlar però